Slavosovia 209. Aleluia, slavă ție, Doamnei Săristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi te -ai rugat și în albastru ochilor tăi blândețea iubirii pentru noi ai semănat. Slavosovia 209. A Bisericii din Tiatira. Aleluia, slavă ție, Doamnei Săristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu, picioare de arama sărăcitoare. Cale tale ne-ai dat și pentru cununa răbdării să lucrăm cu râvne am alergat. Aleluia, slavă ție Doamne, Iisus stoase Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu în faptele noastre dragostea și credința în Tine ai zidit și de aceea răbdarea ne-ai oțelit. Aleluia, slavăție ție Doamne, Iisus Histoase, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu prin întreaga și prin îndelungă răbdare, Roada ta de 30, de 60 și de 100 ai lucrat și de aceea cu slujba ta ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu atunci când ucenicul satanei cu Isabela ne a ispitit, noi pentru pocăința ei ne-am rugat și tu ne-ai încrotit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu pedeapsa ei și dreptatea ta ne a arătat, iar prin felul în care lucrarea ta s-a făcut, mulți în tine au crezut. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, să-i Fiul Fiului Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu, bobul de muștar al credinței, în inim ne-ai sădit, și după rodul adus, ne-ai răsplătit. Aleluia, slavă ți Doamne, să fiul Fiul Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă noi învățătura ta am primit, la poruncile și legea ta am privit, iar rânduia la casă tale am cinstit. Aleluia, slavă ţie, Doamne, Doamnei Săistoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu de cele ale satanii ne-ai despărțit, iar de greutatea ispitilor și încercărilor ne-ai ferit. Aleluia, slavă ţie, Doamne, Doamnei Săistoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu steaua cea de dimineață ne-ai dat. Și print oreagul de fier, stăpânirea peste neamuri, a Îngerilor domniilor, am aflat.